«Все, що мало трапитись, трапилось. Пробач, що я не змогла пересилити себе». Я вже стояв навпроти неї. Люся дивилася не зневажливо і не з відразою, але й не байдуже теж. Погляд її, мов би, їй і не належав. Висів у повітрі чи летів до мене сам по собі, і в глибині його народжувалося щось більше за нього і за нас обох. «Я проведу тебе», – повторив я. Ти так нічого не зрозумів. Вона круто повернулася, заскраготав замок. Я міг покинутись до неї, та лише продовжував гарячково натягати одяг. Коли я вискочив у двір, там Люсі вже не було. Я вибіг на вулицю, теж нікого. Ніде не відлунюють кроки, Тільки свіжа тиша нічного міста. Іти кудись безглуздо, я лише приблизно знав, що вона живе в такому-то районі, десь на 33-му кварталі. «Ось і все», – подумав я. Пройшла любов і сів'яли помідори. Але іронія, що досі часто рятувала мене, останнім часом не допомагала. Я стояв, аж доки прохолодне повітря осінньої ночі не змусило мерзлякувато зіщулити плечі. Треба було вертатися назад. І я повернувся. У кімнаті про мою гостю нагадували хіба що чашки на паласі та шматки булки на столику. Я підняв чашки і поставив їх на столик. На одній із чашок виднівся маленький слідок, залишений помадою. Піднімаючись сходами, я щотішив себе сподіванням, що Люся пограла зі мною, що вона вернулась назад, що... «Сліпець!» – подумав я. «Сліпець?» – вимовив у голос. «Так, я виявився сліпим. Але звідки я міг здогадатись про її почуття?» До неї часто дзвонили... А той зустрічали біля прохідної такі ж, як вона, молоді вродливі хлопці. А втім, Люся не була вродливою, мала надто загострені, навіть непропорційні риси. Тільки наче сиділа у ній пружина, що змушувала вічно зриватися з місця, жартувати, розігрувати інших. І тоді обличчя її світилося особливим вогнем, і ось ця безжурниця виявилась наркоманкою. Щоправда, якщо вірити їй, колотись почала недавно. Часом вона кудись зникала під час роботи, і коли з'являлася, очі дивно блищали. Невже? Невже вона виходила колотися? Між нами нічого не могло бути. Моя вина в тому, що я привів її до себе. Ти такий, як інші. Ти справді хочеш, щоб я залишилася? Ці дві фрази поєднати важко, майже неможливо. Так, я не сказав, що кохаю, але я і не кохав її. Те, що почало народжуватись, чи народжувалося воно справді, а що, коли воно таки народжувалось? Самота, якої так боявся сьогодні, змусила вчепитися за Люсю, і коли спитав залишишся зі мною, то не думав ні про ніч, ні про щось інше, просто несподівано виникла надія. Я знаю, як народжується далекий плюскіт хвиль, який заспокоює душу. Коли ми були біля моря, Багато разів уявляв це собі. Ось тиша, ось дрімають хвилі. Повільно, повільно, майже нечутно тече вода. Ні, не тече, а стоїть на місці. Тільки в глибині її, всередині якоїсь невпокореної молекули, котру не тішить ні сонце, ні легка, ледь лоскітлива течія повітря, вже народжується рух, випружинюється, нетерпеливо рветься з тісної оболонки. Ця нетерпеливість передається молекулам-сусідкам, вона заражає їх, наче невидимий вірус. І ось уже рух розпочався, і тишу сколихує плюскіт. І ти на березі прислухаєшся до нього, і люди поруч тебе прислухаються. Чому плюскотить вода? Чому прийшли в рух дрімотливі маси її? Може, буде буря? Тільки ж небо чисте-чисте, ніде ні хмаринки, а хвилі все плюскочуть. І сколихується твоя душа, хоч на якусь мить. Мабуть, так само виникає щось схоже на надію в людині. Не сама надія, а щось схоже на неї. Первісне і вкрай необхідне. Колись у школі мені подобалась Василина. Однокласниця, відмінниця, активістка, завзята танцюристка. Але я забув її, ледве доля розвела нас у різні міста, невдовзі після випускного. А років зо два тому, приїхавши до Ясенівки, довідався, що у Василини троє дітей. Живе в райцентрі, працює економістом на хлібозаводі. Ніщо не здригнулося в мені. Я слухав мамину розповідь майже байдуже, тільки пригадав, що Василина мені таки подобалась. Були легкі романи на практиці, в інституті, доки я не побачив Магду. Щось схоже на любовну інтрижку на попередньому місці роботи. Ось і все. «Ти вважаєш, що я робот?» – спитав я вчора Люсю. «Чи, може, в цьому запитанні була доля істини? Якщо я не любив досі, то невже тому, що не вмів когось полюбити? Але ж для цього не потрібно вміння. Це приходить саме, несподівано, наче вихор, чи поступово засмоктує, як губка. Так, принаймні, я читав про це почуття і чув од інших. Я встаю і підхожу до вікна». У будинку навпроти теж світиться одне єдине вікно. Хто там, за цим вікном? Теж якась самотня душа? Хтось чекає? Чи комусь погано? А що, коли вирахувати? Яка це може бути квартира? Піти і запитати. Думка ця спанделичила мене. Я стояв і дивився на це єдине освітлене вікно і відчував, що воно притягує мене, мов магніт, доки не відчув. «Будь що буде, а я таки мушу дізнатися». Я накинув піджак і вийшов на вулицю. Вікно було на п'ятому поверсі, і я прикинув, з якої квартири воно може бути. Я зупинився перед будинком. Мене і стримувало, і тягло водночас. Ще раз спинився перед самим під'їздом. Сходами я піднімався, намагаючись ступати тихіше. Довго стояв перед квартирою. Розташування квартир було традиційне, отже не помилився – я стояв, доки за дверей не почулися приглушені голоси, і тоді я поспішно натиснув кнопку, ніби боявся, що хтось відчує мою присутність.